Все те роздумував швидко Герман і старався ближче розвідатись, як, на яких основах і ким зав'язується спілка визискування. Все, що дізнався про те задумане діло, втішило його ще дужче. До спілки приступило чимало знатних капіталістів. Основний фонд мав бути дуже значний – трохи не цілий мільйон. «Значить, це можна буде гарний кусник лупити». Це був невідлучний внесок, що чимраз ясніше визначувався в Германовій голові. Капіталісти перед зав'язанням спілки, посилаючи зручного відецького інженера на місце, до Борислава і до сусідніх нафтарень, щоб вислідив докладно копальній фабрикацію, ціни ям, ціни воску, сирого і все, що потрібне для уложення будучого плану дійства спілки. Інженер саме що вернувся по двомісячнім побуті в Галичині, і відповіді його були вдоволяючі для капіталістів. Стверджувалися і тим, що говорив Герман, тож консорціум, зав'язуючи спілку, порішив приступити до діла». Вже Герман закінчив умову з Вангехтом і сидів у Відні без діла, неспокійний і втомлений, чогось дожидаючи, надіючись. Він надіявся звістки від львівської поліції, дожидався, що станеться спілкою. Аж ось одного дня він дістав запрошення на збір основателів. Його просили деякі вступити також членом до спілки, прийняти повномочність доведення діл спілки. Герман завагувався. Він розраховував в своїй голові, яка з того була б користь для нього. Ведучи діла спілки, поперед усього йому прийшлось би більше занедбувати свої власні діла, а за все чи виплатив би йому зиск зо спілки хтось. Вступаючи членом, треба цей час на вступі вложити значну суму до основного фонду. Акції спілки хто знає ще, як будуть іти. А з самого заряду користі йому буде також немного. Та ще й не тяжко впутати, ще кримінально, чи коли б спілка збанкрутувалася, Герман вважав неминучим, чи й матеріально». Герман зважив усе те живо і рішився ані не вступати в члени, ані не приймати заряду, щоб ні в чим не бути зв'язаним зі спілкою. А тільки зараз по її зав'язанні він зробив контракт на доставку сирого воску для спілки. Контракт був корисний. Сто тисяч сотнерів мав постачити Герман ще до падолиста, перевіз і відбір приймала на себе спілка. До того часу, а найдалі до Нового року, мала уладитися нафтарня для чищення воску. По відобранні тих 100 тисяч спілка мала заключити з ним новий контракт. Крім того, Герман обіцявся посередничати між спілкою, а другими бориславськими предприємцями в доставці воску або й о закупі ям та закупів. Уладивши все те, Герман погнав назад до Львова. Вістей про Готліба не було ніяких. Германові похолоділо коло серця. Яким лицем він стане перед жінкою? Що він їй скаже? Йому вже наперед чулися її страшні крики та прокляття. Він переждав ще тиждень нічого не чувати. Тоді він рішився їхати до мів, тим більше, що діла кликали його до Борислава. І їдучи до Дрогобича битою підгірською дорогою, він так само бився гадками, переходячи від чуття ситого самовдоволеного супокою до тихої радості фабриканта Гешефсмана на вид безмірної бідності та розпуки підгірського народу, на вид більшеючого числа дешевих і покірних робітників. Але чим ближче він наближався до Дрогобича, Тим частіше і грізніше перемигувала перед його уявою розлючена і заплакана жінка. Тим густішою хмарою налягав на його душу неспокій.